аналіз минулих подій на сучасному витку. Цю місію могла виконувати лише одержима демократична інтелігенція. До речі, постать Івана Котляревського, до якого звертається Роман Іваничук, в одному із своїх історичних оповідань, мені здається в цьому плані символічно перехідною, бо він автор Енеїди тримав у руках і шаблю, і перо. У Шевченка, Шашкевича, Франка, Лесі Українки зброєю було лише слово. Інтелігенція в цей період брала на себе роль особливу. Вона формувала ідеали свого народу, його етику і естетику, його національну свідомість. І Микола Гулак не випадає з цього ряду Хоч був він не письменником, а вченим, і в першу чергу інтелігентом. Тому він розширює цей ряд, а не, скажімо, порушує його. І вже цілком закономірним, видається поява в романі «Шрами на скалі» постаті Івана Франка та його сучасників. До біографії Франка зверталася наша романістика, але тема ця просто таки невичерпна. Шрами на скалі. Це Іванечуків погляд на каменяра, погляд пристрасний, люблячий, чомусь і полемічний. Головна думка Роману: чим більший талант митця, тим глибше він усвідомлює свою відповідальність перед часом, перед суспільством, тим більше. Коло наболілих соціальних, політичних, національних проблем він... Отже, тим важче йому жити, але іншого буття він і не прагне. Власне, Іван Фредко, наче і не головний персонаж роману, а все ж його духовна громадянська велич освітлює все багатолюддя твору, і тому серед свого оточення він справді постає головною дієвою особою. Зі сторінок роману йде до нас читачів неохудожнений двійник хрестоматійного, застигла у бронзі чи в камені Івана Франка, а жива, страденна і цільна водночас душа Франкова, яка існує в широкій амплітуді почувань, від інтимної лірики з'яв'ялого листя до «Я син свого народу, що вгору йде». Нехай цей образ у романі Іваничука в чомусь полемічний, але він реальний і тому близький нам. Сама лише велич, монументальність, де більшого відлякують, навіть у чомусь відчужують образ від читача. У творі «Шрами на скалі» прозаїка Романа Іваничука маємо Франка людину, яка йде до нас, але за однією умови, якщо ми у своєму прагненні досконалості йтимемо до нього. Отож, історія в творах Романа Іваничука – це велетенський у часі і в просторі полігон людського буття. Тут випробується людина – Випробовується на цільність, на вміння зректися власного благополуччя заради головної ідеї життя. Тільки той, хто спромігся відстояти все це, вартий уваги нащадків. Отже, він наш сучасник. Сьогодні і завжди. Володимир Яворівський